שמואל א', פרק ט'. ויהי איש מבנימין, ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן בכורת בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל. ולא היה ון, ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. ותאבדנה האתונות לקיש, אבי שאול. ויאמר של שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, וקום לך, בקש את האתונות. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה, ולא מצאו. ויעברו בארץ שעלים, ועין. ויעבור בארץ ימיני, ולא מצאו. המה באו בארץ צוף, ושאול אמר לנערו אשר עמו, לך ונשובה. בן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. ויאמר לו, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בוא יבוא. עתה נלכה שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. ויאמר שאול לנערו, והנה נלך, ומה נביא לאיש? כי הלחם אזל מקלנו, וצורה אין להביא לאיש האלוהים. מה איתנו? ויוסף הנער לענות את שאול, ויאמר, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, ונתתי לאיש האלוהים, והגיד לנו את דרכנו. לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרואה, כי לנביא היום ייקרא לפנים הרועה. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, לכה נלכה. וילכו אל העיר, אשר שם איש האלוהים. המה עולים במעלה העיר, והם מצאו נערות יוצאות לשאוב מים. ויאמרו להן, היש בזה הרואה? ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה. כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמת לאכול. כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח. אחרי כן יאכלו הקרואים, ועתה עלו, כי אותו אחרי היום תמצאון אותו. ויעלו העיר, המה הבאים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. וה' גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמר, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין. ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. ושמואל ראה את שאול, ואדוני ענה הוא, הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויאמר, הגידה נא לי, איזה בית הרועה? ויען שמואל את שאול, ויאמר, אנוכי הרואה, עלה לפני הבמה, ואחלתם עמי היום, ושלחתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך, אגיד לך. ולאתונות העובדות לך היום, שלושת הימים, אל תשם את לבך להם, כי נמצאו. ולמי כל חמדת ישראל? הלא לך ולכל בית אביך. ויען שאול ויאמר, הלו בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל. ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אלי כדבר הזה? ויקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשקתה, וייתן להם מקום בראש הקרואים, והמה כשלושים איש. ויאמר שמואל לטבח, תנא את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק והעליה, וישם לפני שאול, ויאמר, הנה הנשאר, שים לפניך, אכול, כי למועד שמור לך, לאמר, העם קראתי. ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. וירדו מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג. וישכימו, ויהי כעלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה לאמר, קומה ואשלחכה. ויקום שאול, ויצאו שניהם, הוא ושמואל החוצה. המה יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול. אמור לנער ויעבור לפנינו. ויעבור. ועתה עמוד כיום, ואשמיעך את דבר אלוהים.